közben papírt cserélek. Kis türelem, Ijaj. Nem is lesz arra mód, hogy mindent megbeszéljünk, de itt közben kis türelemet összekavartam. Itt van, meg van. Ugye a papírok arra szükségesek, hogy utána ne mondják azt az emberre, hogy felkészületlen, ezt sose fogom elfelejteni egyszer, egy éjszakai műsorban felhívtam Vitrai Tamást, ami önmagában nagy dolog volt, mert ő nem szokott este fent lenni, és mondtam neki, hogy te akkor intendáns voltál, vagy valami hasonló. Mondtam neki élőadásban, és a Tamás azt mondta nekem, hogy én Vitrai tanítvány voltam, mondta, János, néz utána, aztán hív vissza, és lerakta a telefont. <gül> <gül> Amire lehetne azt mondani, hogy egy barátságtalan dolog, de az igazság az, hogy, hogy ez az edzés ami egyébként élőadásban történt, ez kiárt nekem. Tehát nem mondom, hogy egy kellemes pillanatot okozott, az még ráadásul nem is az internetes időszakban volt, tehát nem tudom, arra már nem emlékszem, hogy hogy oldottam meg a helyzetet, aztán folytatódott a beszélgetés, de ez a, tudod, ez majd egy ilyen visszatérő for, fordulat, ez az olvastam valahol. Igen, igen. És ez így, ez így el, el, el is van engedve. Kezdjük a Magyar Zeneházával. Én már találtam programot, úgyhogy mintán protekciót nem fogok kérni, ennek következtében jegyet is fogok venni. Kénytelen leszek egy összámjegyű összeget költeni, de hát egyszer ez van, akkor mit tegyen az ember, mert hogy május 1-én magával egy magyar zongoristával fellép Makoto ozon akit én legutóbb Gary burton láttam. Talán Gary burton nem, mert több a koncerten voltam, de egy Gary Burton koncerten mindenféleképpen voltam a Zeneakadémián, és nem hagynám ki. Mikor lesz, most nem programszinten, de mikor lesz a, a, a zeneháza mindenki által látogatható? Jövő utáni héttől, tehát a 23-ai héttől várja a közönséget, a 24-e talán hétfő, vagy 25-e. De minden a magyarzeneháza.com weboldalon fönt van, mert úgy van, ahogy mondod, hogy múlt hét pénteken az intézmény vezetője Batta András és Horn Márton, aki az operatív üzemeltetésért felelők. Bejelentették az első fél év legfontosabb programjait. Azért csak a legfontosabbakat, mert nyilván ez egy folyamatosan változó és bővülő kínálata, hogy a szerződések a különböző művészekkel köttetnek. De hát a háznak csak az egyik attrakciója az, hogy milyen zenei produkciókat lehet meghallgatni az előadó térben. Ezen kívül azért a kiállító tér a a hangdóm, vagy éppen a zenepedagógiai programok is elindulnak, úgyhogy tulajdonképpen maga a ház, az megnyitja január végén a kapuit, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, a uh, lények egyébként elérhetőek, igen. És akkor könnyítésben is lesz részed, mert lesz nem egy kérdés, amit majd Bata Andrásnak akarok feltenni, mert azért annak idején, amikor a zeneháza még csak épült, akkor volt olyan hazai zenész, uh, aki bolykottot hirdetett, uh, és volt petíció is, hogy azt írják többen alá, hogy ne lépjenek majd fel a magyar zenészek, ugye ők akkor a ligetvédőkkel vállaltak szolidaritást, és meg fogom tőle kérdezni, hogy ez ügyben egyébként történt-e bármilyen változás, illetőleg ami akkor történt. És nyilvánvaló, hogy akár meg lehet keresni azt a szemét is, sőt, talán őt is meg kell keresni, aki ezt a petíciót akkor meghirdette. Most, hogy elkészült a háza fenntartja-e még azt a szándékát, amit akkor megfogalmazott, amikor a petíciót írta. Erről szakmai okokból gondolom sokkal inkább érdemes beszélgetni Bata Andrással, mint veled. Ami viszont rád tartozik. Azért annyit hagy ehhez a Figyele. dologhoz, hozzá egy személyes élményt, hogyha egy év elején megengedte a dolog. Van, Nem kell engedni Én a e, social média felületek közül jó párat a cég használ, személyes social media felületek közül, főleg a munkával össze, összefüggően inkább csak a szakmaibakat használ, amit a LinkedIn-en teszem ki a különböző fontos információkat, mint e, Gyorgyevics Benedek magánszemély. És nagyon érdekes, hogy amikor a zeneházát bemutattuk a sajtó számára, ugye te is ott voltál, akkor én nagyjából a sajtóközleményben is megjelenő információkat és a már befotózott zeneházát kitettem a saját oldalamra, ami minden típusú hirdetés nélkül nem is tudom, 5-600 lájkot like kapott, és se 30 ezres elérést produkált. És hogy magamban ugye elkezdtem egy picit azon gondolkodni, aztán nyilván ebbe semmi jó vagy rossz érzés nincsen, de hogy 2016-ban, amikor gyakorlatilag a valóságnak megfelelő, hiszen már a kiviteli tervek alapján készült látványterveket tettem ki ugyanerre az oldalra, akkor nem 600 like és 30 ezer megtekintés és számtalan elismerő dolog érkezett, hanem talán 3-4 jelzés arra vonatkozóan, hogy jó-jó, persze-persze, talán-talán, de leginkább nem-nem. Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, hogy vajon hogyan alakult át az elmúlt öt évben az emberek mentális Nem hogy értékén, alakult át, hogy alakul. És alakul folyamatosan, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy azok a, a rossz érzések és azok a negatív konnotációk, amik négy-öt-hat évvel ezelőtt erős indulatokat váltottak ki, és azt gondolom, hogy beszélhetünk ebben nyíltan, hogy ez nem feltétlenül a magyar zenének, fő, még azon belül sem nem feltétlenül a magyar zene házának, és még ezen belül sem feltétlenül magának a liget Így. projektnek szóltak. Nyilván voltak, a liget projektnek a magyar... már inkább? Én azt gondolom, hogy nagyjából ebben a sorrendben, tehát biztos olyat is tudnánk jelölni, aki azt gondolja, hogy a magyar zenének nincsen szüksége több bemutató helyre, hiszen a operától a BMC-n át számtalan helyszín van. Biztos ennél többen vannak, akik azt gondolták, hogy a magyar zene házára nincsen szükség, és ennél még egyen többen, akik a liget projekt ellen tiltakoztak, és valószínűleg ez a kör egyébként tetszés szerint tovább tágítható, hogy milyen ellenérzések voltak 4-5 hat évvel ezelőtt az emberekben. Én bízom benne, hogy a, a valóság, hogy ez egy milyen épület lett, hogy ebben milyen tartalom költözik, és hogy egyébként, Továbbra sem, és ezt mindig el kell mondani, pont tegnap vittem körbe embereket, hogy ez nem öles platánok helyén, hanem az egykori Hungexporum épületek helyén áll ez a Fujimoto által megálmodott épület. Én azt gondolom, hogy, hogy ami most jön, az a legitimáció időszaka, most jön az az pillanat amikor egyre többen rájönnek, hogy ez egy jó dolog. Én bízom benne, hogy ezt András is, Batta András is... Ez egy a, nagyon izgalmas folyamat, nem csupán erősíteni. a számodra, hanem nagyon sokak számára, és folyamatában fogjuk nézni. Én drukkolok az elfogadásnak, miközben nem feledkezhetek meg arról, hogy az ellenzők egy része valójában lovat kapott. A Város Léget arra, hogy a mostani kormányzattal szembeni ellenérzését megfogalmazza, de ebbe az irányba azért nem visz el a beszélgetést, mert pártpolitikai területeken mi nem szoktunk a nagy nyilvánossággal beszélni, nem is lenne indokot. Nagyon érdekes, és abba a folyamatba illeszthető, amit te itt most megpendítettél, a HVG 360 írása. Ugye a üvegből van az új magyar zeneház a koncertterme, milyen lesz így az akustika illényi balázsírása? Ugye ez egy új divat, ö, olvasási idő is fel van tüntetve, négy perc. Hát ugye én, aki ezekre hivatkozom, ugye nekem ez többet jelent, mint négy perc. De ugye ha az ember felszínesen abból indul ki, HVG, abból indul ki, üvegből van az új magyar zeneház a koncertterme, milyen lesz így az akustika és a szó jó-rossz értelmében megfelelő rész aláhúzandó. Az előítéleteire kellene hagyatkozni, akkor azt feltételezné, hogy ez egy ledorongoló, ez egy a magyar zeneházát elásó írás, de korán sem erről van szó. Uh, Illényi Balázs uh, olyan szakmai módon járja körbe, amilyen szakmai módon én alkalmatlan lennék, mert nem értek hozzá, bárha segít, segítség adódna, akkor szakértőkkel valószínűleg én is valameddig eljutnék. És maga a cikk azzal zárul, a nemzetközi gyakorlatban korán sem szokatlan, hogy egy a végső akusztikai állapota, nem az átadáskor alakul ki, hanem utólag a tapasztalatok birtokában korrigálják, teszi hozzá Augustinovic a CZ Fülöp egyetemi tanár, például a Budapesti Kongresszusi Központban is kellett utólag alakítani az akusztikám. Mindez már azt követően írja a cikk végén a szerző, hogy előtte azt írja, hogy a legeti új épület akusztikája a jelegi ismeretek szerint jól sikerült. Miközben egyébként hosszan arról van előtte szó, hogy maga az üvegfelület mennyire nem kedvező ahhoz, hogy megfelelő akusztikai viszonyok legyenek, illetve, hogy milyen cseleket kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítani lehessen? A kérdésed első felére visszatérve, ez egy önmagában egy gondolkodtató feladat. Nem tisztem, és végképp nem is szeretném itt a műsor kereteit feszegetni azzal, hogy hogyan alakultak át a lid az elmúlt időszakban, inkább csak a személyes tapasztalatom az, hogy a Liget projekt kapcsán egyre több egyszer futottam bele olyan újságcikkekbe, internetes tartalomba, ahol a lead maga az nagyon figyelemfelhívó, extrém negatív, ritkább esetben extrém pozitív, és utána viszont a tartalom az egy teljesen korrekt tartalom, ami megjelenik. Nyilván az a helyzet, hogy valahogy ezek a felhívások és ezek a cikkek erre valók, egy kattintás -vadász módon odavonják a figyelmet, de a lényeg az a Magyar Zeneházának az akusztikája, ez egy komoly kihívás volt, komoly szakmai kihívás volt, a Nagata Akusztik foglalkozott ezzel a kérdéssel, aki talán a világ legjelentősebb akusztikai csapatai tényleg New Yorki, Párizsi munkák fényelzik az ő tevékenységüket, és ők azok, akik a kezdetektől Fujimoto partnereként részt vettek ebben, nem véletlen, hogy mondjuk azt, hogy az előadott térben milyen székek vannak, ezt hosszú hónapokon keresztül tesztelték, és újakat és újakat hozadtak, és próbálták ki a különböző hangvetőket. Tehát végül egy igen kiváló, a koncertezésre abszolút alkalmas akusztika jött létre ebben a teremben, de pontosan úgy van, hogy a cikkben is le van írva, hogy nyilván a finom hangolás az egészen részletes finomhangolás, az még hosszú ideig el fog tartani, hiszen ahány típusú koncert, legyen szó jazzről, világzenéről, vagy éppen zenei koncertről, annyi beállítást igényel, úgyhogy ez egy tanulási folyamat lesz, ami már a ház üzemeléséhez, üzemeltetéséhez tartozik. Én már hallottam bent megszólalni többféle zenét, és amitől az ember klasszikusan félne, hogy az üveg visszaveri és visszhangozni kell, ez exaktul nincsen, egy nagyon jó és nagyon izgalmas hangzás jelenik meg. A következő téma mindenre nem kerül sor, ez egy hosszabb fejezet, hogy a Liget Budapest a honlapján tüntette fel január 6-án, tehát pont egy hete, kora délután, hogy Bringás családi nap lesz a Városligetben a hétvégén. E, aztán e, lehetett olvasni arról, ez már január 9-e, hogy Vas Kata, Blanka és Búr lettek a szakág. legjobbjai. Budapesten a Városligetben rendezték meg január 9-én vasárnap, a 2022-es, ezt Cyclocross íkelejteni? Igen, igen. Országos igen, igen, igen. bajnokságot, és aztán további kulcsszavak szerepelnek benne, amit én mint a kerékpározástól viszonylag távol levő ember az is ejtekinne, hogy rosszul ejt viszont azt megtehetem, hogy megírják, hogy a 2017 után adott újra a Cyclocross versenynek szinteret a Városliget, amely viadal ezúttal a 2022-es bajnoki címekről volt hivatott dönteni. A pálya meghatározó részét a királydombat, amelyre többször is fel kellett tekerni a kerekeseknek. Napsütése száraz, a fagyporköri hőmérsékletben rajtoltak el a futamok. Szól Tinó Dilantos Sebestjén írása az eseményről, ez itt most vicc volt. <kül> Január 10-én tehát egy nappal az esemény után a Liget Budapest beszámol az eseményről, és egyebek közt a következőket írja. Micsoda vasárnapon vagyunk túl, majd később a szakák viadalait néhány kilométer hosszú körpályákon rendezik. Tehát még egyszer ez a Liget Budapest honlapján olvasható. A szakák viadalait néhány kilométer hosszú körpályákon rendezik a versenyzők. Földutakon, füves területeken és <kül> aszfalton haladnak különböző mesterséges és látványos akadályokon keresztül. A Liget Budapest Project megvalósítása során kiemelt figyelmet fordult, fordítunk az egészséges életoldra, ösztönző sportolási és kültüri funkciók erősítésére, bővítésére, illetőleg sportrendezvények befogadására, népszerűsítésére, ezért a bajnokság sikere komoly mérföldkő volt a számunkra. Miért a Városligetben teszi fel a kérdést a szerző? A parktervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden parkhasználói csoport, így a kerékpárosok igényeire is odafigyeljünk a felújítások során. A visszajelzéseket beépítettük a végleges tervekbe, a megújuló úthálózatot pedig már a bringások szempontjai alapján alakítottuk ki, így különböző orgánumok, a 9. esemény előtt és után. Arra kérlek, hogy ha bár te tudod, hogy a következő fejezetben január tizedike kapcsán mit fogok majd olvasni, hiszen a te schedule ez ott van, egyedül maradjunk ott, hogy január tizedikén 17.37 perckor még nem írta meg KFG Facebook posztját, Mit gondoltál te addig egészen erről az eseményről? Gondoltad volna-e azt, hogy kritikai hangok lesznek, illetőleg, ha volt kritikád az esemény szervezése és lebonyolítása kapcsán, az megérdemelt volna egy ilyen fejezetet, és akkor mondjál minden pozitív és rád nézve terhelő adatot, amit egyébként ügyvéded jelenlétében is megtennél. De most még egyszer ezt a kettőt válasszuk el, aztán folytatjuk. Igen. Én kint voltam 9-én, vasárnap a Városligetben, és tényleg egy fantasztikus nap volt, ahogy Vas olimpikonunk és a női verseny győztesen nyilatkozta, soha ennyi embert még Magyarországon szurkolóként kerékpárversenyen nem látott, és teljesen meg is lepte őt a nemzetközi közönséghez szokott uh, olimpikon, talán társa túlzás kifejezés hogy Magyarországon is ennyien lelkesednek már érte, és a Cyclocross sporttér. Mert a cyclocross hogy ugye a, a biciklinnek egy egészen speciális várfaja, és nem tagadom, hogy maga a kerékpár, azonban is a versenyzés, az közel áll a szíremhez. Egy olyan műfaj, talán a kerékpár egyetlen olyan versenyszerű műfaja, ami egy nagyon kis területen megrendezhető, ezért a leginkább néző barát, tehát nem az történik, mint egy Tour de france vagy egy Giro a Giro d'Italia-nál, hogy a mezőny az ember előtt, és soha többet nem lát élő kerékpárost, hanem folyamatosan látja, hogy ki hol tart a versenyben. Itt egy 2,6 kilométeres pálya volt kijelölve össze-vissza a Királydomb és a Zonoff-Pálme sétányon, és ö, ha az ember leállt egy pontra, mondjuk a Királydomb tetejére, vagy a Millennium háza elé, akkor gyakorlatilag Körönként látta, ahol 8-10 kört tettek meg a versenyzők, hogy éppen ki hogy áll ebben a versenyben, ami félig profi, félig pedig amatőr volt, mert hogy korosztályonként minden futamot megrendeztek, elég sok induló volt, és tényleg optimális volt a közönség. Úgyhogy szerintem egy nagyon jól sikerült hétvége volt, és nagyon beváltotta a hozzáfűzött reményeket, amit mi tulajdonképpen már akkor, ahogy a cikkek is, megírások, írások, amiket idéztél, mi ehhez... Ebben gondolkodtunk, hiszen azt mindig tudtuk, hogy a Városligetben az sport nagyon otthon van, de akkor, amikor a társadalmi egyeztetéseket folytattuk a különböző parkasztaló csoportokkal, az is kiderült, hogy azért sokan vannak, akik a gyereküket szeretnék megtanítani kerékpározni, és sokan pedig azt az időpontot idealizálják, amikor mondjuk a KSI az edzéseit az egykori Olof Pálnekörúton okay. tartották. Tehát hogy sokan használják a ligetet, sokféleképpen. Vegyünk két szempontot és még mindig nincs másik poszt. Te, mint ennek a területnek jó ismerője, tisztában kellett, hogy legyél, és aztán tapasztaltad is, mennyiben kiméri vagy kiméretlen ez abval a környezettel, ahol ezt a versenyt végzik, illetőleg az ide érkező látogatók, versenyzők, edzők autóinak parkolása mennyire volt elvileg és gyakorlatilag megoldott? Ugye az a helyzet, hogy a kérdésed első felére visszatérve, természetes, hogy a, a zöld felületen bármilyen, nevű, a, bármilyen nemű aktivitás, legyen szó kutyasétáltatásról, futásról, sétálásról, sárkányeregetésről, vagy éppen e, kerékpározásról, ez valamilyen típusú terhelést jelent. Mi ugye a ligetben ezt aként kezeljük, hogy az, akinek engedélyezzük a rendezvényt, mint a terület vagyongazdái, ők vagy egy óvadékot tesznek le, vagy egy szerződést kötünk arra vonatkozóan, hogy egy eredeti állapot helyreállításának a kötelezettsége lép föl. Ami itt is Tehát volt. Egy, ami itt is megvolt ebben a helyzetben. Nagy szerencsénk volt az időjárással, mert maga a terhelés az a királydom tekintetében, a téli királydom tekintetében minimális volt. Ha mondjuk egy esős havas nap után lett volna ugyanez a verseny, akkor valószínűleg sokkal nagyobb lett volna a környezeti terhelés, de ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy ez. Mennyi ez néző volt körülbelül? Több ezres nagyságrend vett részt a, a főfutamokon. Mi a második a dologgal néző... a helyzet parkolás? Ugye a parkolásnak a 98%-a, és ez engem is megdöbbentett, az a mélygarázsban volt éppen a Erő majd külön akartam vele beszélni, ez egy másik alkalom, hogy azért azt le, el lehet mondani, hogy a mélygarázs például, már ami a kihasználtságát illeti, a tekintetben mindenképpen megtalálta a helyét. Tehát aki azt gondolja, hogy ott most is tátongó üresség van, az nagyot téved. Sose láttam még olyan számot, amikor én magam gurultam le a mélygarázsban, amikor érkeztem ki a versenyre, akkor azt írta, hogy 97 darab üres hely van az egész 800 hős mélygarázsban. De voltak aki -e a terepen. Tényleg tele volt. Csak és kizárólag a szervezéshez köthető ö, gépjárművek voltak kint. Egy 8-10 autó az, Oké, okay. akkor azt kérdezem tőled, hogy még nincsen meg a poszt, te, te egyébként a saját stábodnak, vagy a, a, a, a kerékpáros versenyszervezőknek saját iniciatívából kellett volna-e, vagy adott esetben be is következett hogy mondtál kritikát, ami nem pont olyan volt, mint ahogy te azt egyébként elképzelted, mármint versenyt, amivel persze az ember óvatalban, hiszen mint a Városliget ZRT vezérigazgat, az ember kétszer is meggondolja, hogy mit mond, hiszen az ő szabaz nem pont ugyanolyan, mintha a fiala János beszélne. Világos. Én, amikor körbejártam a versenyt, és nyilván nem ellenőri szemmel járom körbe, Igen. akár a háttérzónákat, akár az egész rendezvényt, nekem generálisan az volt az érzésem, hogy ez egy teljesen helyén lévő és teljesen rendben lévő verseny, mondom ezt úgy, hogy én azért, és rendezvény, hogy én azért sokat vagyok kint a ligetben, minden típusú rendezvényen, és rendszeresen, ugye ez a feladatom is, elég kritikusan állok ezekhez. Tehát mondjuk a szívemhez közel álló Rozália Fesztivál esetén is, vagy bármilyen más rendezvény esetén is, mindig jelzem, hogyha a beszállításhoz, még ha értem is, hogy szükséges, hogy gépjárművekkel mozgassanak különböző tárgyakat, hogyha ez túlzott környezeti terhelést jelent, akkor akár a szerződésen fölül is mindig szólunk, hogy lehetőség szerint kevesebbet, rövidebb ideig, és a, a, a környezetet kevésbé terhelő módon okay. jöjjenek. Itt a... nem volt ilyen. Eljutottunk Kerpel Fróniusz Gábornak a Facebook bejegyzéséhez. Kerpel Fróniusz Gábornak a hollapjá január 10-e 17 óra 37 perc. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egy-egy ilyen nagyszabású sportrendezvény, ezt egy viszonylag hosszabb idézek, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egy-egy ilyen nagyszabású sportrendezvény milyen súlyos környezetromboló hatásokkal jár, mekkora az ökológiai lábnyoma és mekkora a munka, ha egyáltalán lehetséges ezeket a negatív következményeket utólag mérzsékelni. Éppen ezért súlyosan agályosnak tartjuk, így több esztem első szemében, György Benedek nyilatkozatát, aki örömét fejezte ki, hogy a kerékpáros versenynek a megújult városliget ad otthon. Majd később. Az a kívánatos, hogy hagyományos közparki funkcióiban megerősítsük azokat, minden eszközzel védjük az ölterületek egészséges fejlődését, segítsük az ökológiai egyesült, amennyire csak lehet, fenntartsuk. Majd később. Ezeket a közparki funkciókat jelentősen csorbítja egy súlyos környezeti pusztítással járó versenyportrendedvény, amely növények, fák és a gyefeleti jelentős területük árosodásával jár. Hogy mennyire nem csupán a levegőbe beszélünk, azt jól illusztrálják a csatolt képek. Ez bizonyítja, hogy alapjaiban hibás az a liget koncepció, amely állandó rendezvénytérként kívánja hasznosítani a városligetet, így állandó rendezvénytérként, majd később meggyőződésünk, hogy az ilyen rendezvényeknek helye van a fővárosban, ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy erre nem Budapest kiemelt közparkja a megfelelő helyszín, majd később. Ha a városliget a fővárosi önkormányzat kezelésében lenne, akkor ez a rendezvény ilyen módon nem kaphatott volna engedi többek között, ezért is elhibázott a törvény. Városliget, a városliget mert elbeszi azt a jogat a fővárosi önkormányzattól, hogy eldönthesse, mikor, hol, milyen rendezvényeket enged meg a város területén. Az új kormány feladata lesz, hogy helyreállítsa az önkormányzatok jogait, és visszaadja a városligetet a fővárosnak. Igen, olvastam én is a posztot ennek kapcsán. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az az, hogy milyen városligetet képzelünk el, Meglepetésként ért egyébként az íres? Őszintén szólva meglepetésként írt. És igazságtalannak gondoltad? Mérsékelten, bár őszintén szólva ennél nagyobb igazságtalanságokat is véltem már megélni a, a, a Liget projekt kapcsán de meglepett, hogy pont a kerékpárt és ö, ö, pont egy ilyen típusú téli rendezvényt ö, támadott. Oké, okay, akkor visszatérve a gondolat, zárva, funkt, milyen funkciókat szánunk a Városligetnek? Szóval én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés, hogy miként tekintünk a eh, Városligetre. Mindenki Városligeteként tekintünk erre, vagy pedig kevesek Városligeteként tekintünk erre, és ez az alapvető kérdés. Én ebben... A, a demokratikusabb oldalon állok. Én azt gondolom, hogy az elmúlt, most már több mint hat évben, amióta van szerencsén vezetni a Városliget ZRT-t, én nagyon sok típusú egyeztetést folytattam, de nagyon sok hangot hallottam. Ebből van, ami teljesen ö, csendesen zajlott, és van, ami az előző véleményhez hang, ö, hasonlóan nagyon hangosan zajl, ö, zajlott, és jelent meg a, a médiában. Én azt látom, hogy ahány ember annyi elvárás a Városligettel kapcsolatban. Van, aki azt szeretné, hogy ez semmilyen változáson ne menjen keresztül, kizárólag a környéken lakó egyébként a zöld valóban nem duskáló külső hetedik kerület lakóinak a pihenőparkjaként működjön. Megint mások azt gondolják, hogy pont ellenkezőleg, a központi lokáció okán ez az egész város, sőt akár az agglomeráció, de akár az egész ország egyes számú közparkjaként olyan típusú funkciókkal kell rendelkezni, ami mindenki számára izgalmas. A kutyások szerint túl sok a gyerek, a gyerekesek szerint túl sok a kutya, a vakok szerint túl sok a kerékpáros, a kerékpárosok szerint túl sok az olyan út, ahol kereszteződés van. Mindenki el tudja képzelni a saját szemszögéből. Mi megpróbáltunk egy olyan ligetet létrehozni, és azt hiszem, hogy ebben a Slossiár György vezette Gartent Stúdió tényleg egy nagyon izgalmas koncepciót alkotott meg, ami a többek ligete mellett tette le a voksot, ahol megfér békésen egymás mellett az amatőrsport, a két kilométeres futókoron kocogó, a gyerekét kerékpározni tanító, és azt gondolom, hogy ebbe évente egyszer az egyetlen olyan kerékpáros műfaj, ami bent városi környezetben rendezhető, és ami, hogyha a város ligetbe kerül megtartásra, akkor ezres nagyságrendű szurkoló jön ki, míg amíg a kőbányai parkban rendezik ugyanezt a versenyt, vagy egy külvárosi területen rendezik, és konkrét példát mondok, akkor gyakorlatilag a versenyzők családtagjain kívül más nem jelenik meg. Én szerintem ez egy demokratikus hozzáállás, és megmondom őszintén, hogy pont a részvételiségért felelős főpolgármester helyette szájából egy picit meglep az eredeti kérdésedre visszatérve, hogy vajon miért. Sokkal kevesebb rendezvény van a Városligetben egyébként, és nem csak a pandémia okán, hanem sokkal kevesebb rendezvénynek ad otthont a Városliget, mint amikor 2014-ben a fővárostól megkaptuk vagyonkezelésben. Kevesen emlékeznek rá, de erre számtalan dokumentum van, amivel ezt bizonyítani is tudjuk, hogy gyakorlatilag minden hétvégén kétes hírű fesztiválok követték egymást a ligetben. Én még azt is meg tudom mondani név szerint, hogy melyik cégek rendezték évtizedeken keresztül ezeket a fesztiválokat, amik gyakorlatilag egy permanens május elsőjét jelentettek, a gumicukorárustól kezdve a legyekkel tartott szendvicsen át, ami mindig ugyanazok az árusok voltak jelent, csak egyik héten Kürtős Kalács Fesztiválnak, a másik héten pedig Szürke Marha Fesztiválnak nevezték ezt a történetet. Én személyes hadjáratot is folytattam azért, hogy ezt Kiírtsuk innen a Városligetből. Viszont továbbra is azt gondolom, hogy egy nemzetközi futóversenynek, mondjuk a, a maratonnak, nagyon remélem, hogy az évente egyszer megrendezésre kerülő maraton, a BSI által szerzett maraton visszatud költözni a városba. Oké, ügyetlen. és akkor legyen is ez a pont, mert akkor sikerült más sportot is megemlíteni, hogy ne lehessen azt mondani, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, akár a szó átvét értelmében, mert az utolsó kérdés legyen az, hogy akkor itt semmi sem maradjon kiaknázatlan, hogy aki azzal gyanúsítana meg téged, mint szentet, hogy neked annyiban magad felé hajlik a keze, ez nyilvánvalóan maratonra nem áll, mert ott neked nincs ilyenfajta szerepvállásod, mely szerint te ma a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagja vagy, elnök Prizinger Péter tag, Kovács Béla, Szabó Zoltán, Tótárpád, Város Viktória, Antoni Gál, Törzsök Zsolt, Zsiga Erika, mondaná ezt ma egy ellenzéki, hogy több nőt az elnökségbe, és György is Benedek, ennek a kettőnek az íg egyad a semmi köze nincs egymáshoz? Hát ebben a formájában nincs köze egymáshoz, tehát ez két külön dolog. Nyilván lelkes vagyok és támogatom a, a kerékpárt, de ugyanígy támogatom az összes többi olyan sportot, ami a Városligetben otthonra lel. Ugyanígy támogatom a mozgási éjszakáját, ami remélem, hogy most a vírushelyzetokán végre sokadik alkalommal ismét megrendezésre kerül majd a Városligetben, és ugyanazokat a futóversenyeket, legyen szó maratonváltóról vagy bármiről, amik az elmúlt években innen indultak a ligetből, szerintem egy világvároshoz ezek hozzátartoznak, Uh, ugyanúgy um, Angliától, Amerikán keresztül a közparkok, azok a sportolóknak gyakorlatilag a, a mekkái. Nyilván az a helyzet, hogy az olyan terhelő tevékenységeket, legyen ez motorverseny vagy autóverseny, amelyek uh, szintén tradícióval bírnak a Városligetben, de nem egyeztethetőek a uh, városliget, zéro emissziós világával. Ezeket alapvetően bár érkeznek ilyen megkeresések, de ezeket nem támogatjuk. Azt kérdezem zárásképpen, hogy talán te, talán a kollégáit találták Mekker Perfónius Gábornak a Facebook bejegyzését. Egyébként közöttetek közvetlenül ez ügyben történt-e kapcsolatfelvétel vagy sem? Nem történt ebben, a, ebben az ügyben. Ugye ő azért Szerintem ez egy érdekes kis érdekesség, szóval azért van egy olyan szűk közösség, aki nyilván nagyon markáns véleménnyel bír a Városligetnek a megújításáról, magáról a Liget projektről. szerint is meg tudnám mondani, hogy ki az az 5-6 ember, aki ebbe hat éve folyamatosan ö, időt és energiát tényleg tesz, és gyakorlatilag ugye az ő képeit vette át főpolgármester helyettes úr, én azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy 4-5-6-7 embernek a ö, posztjait kell neki elmondani, vagy érdemes elgondolkodni. Jó, hát ugye ez két dologban is érdekes, ezer ezer ezer embert, egy szubjektív és egy kint voltak. Egy objektív, ugye az egyik az, hogy több eszem első személy, az inkább arról szól, mint hogy egyébként ez a fővárosnak, mint önkormányzatnak lenne a közösségi véleménye, tehát ez nem. Kerper Frohnősz Gábor magánvéleménye, arról nem beszélve, hogy ha eléggé barátságtalan is indult, a végén azért barátságosabban végződött az a beszélgetés, amely a Városléket projekt kapcsán volt tavaly a művészetek völgyében, is, ahol te és ő is volt szerencséje jelen lenni. Én Boldog évet kívánok, de az utolsó szóljogat él. Így... Ha megengeded egy végtelenül bölcs barátom mondta egyszer, hogy nagyon érdekes, hogy az emberek egyébként a világ dolgait illetően 96%-ban egyetértenek, és van 4% billeménykülönbség, és valahogy mindig erről a 4%-ról beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy főpolgármester helyettes úrral, ha nem is 96, de több mint 90%-ban egyetértettünk a tekintetben, hogy a közparkoknak, a zöld területeknek, és ezen belül is a városligetnek mi a legfontosabb terepe, az, hogy egyébként van közöttünk vita a kulturális funkciók, vagy pedig a, a tekintetben, hogy ez sokak vagy kevesek városligete legyen, ez szerintem természetes, de ettől még a tekintetben, hogy a városligetre, mint a főváros legfontosabb közparkjára és zöld területére és kulturális zónájára szükség van, szerintem ebben mi teljesen egyetértünk. Boldog új évet! Boldog új évet!